وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَيُّتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدَ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَاةِ هُدَى مُحَمَّدٍ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّىٰ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلُّ مُح wa kullu baitatin dhalalah wa kullu dhalalatin fil para hadirin para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di majlis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang adzabul qabr wa naimuhu tentang azab kuburan dan Kenikmatan yang ada pada kuburan bahwasanya seorang Tadkala meninggal dunia Dicabut ruhnya oleh para malaikat Maka dia akan masuk dalam alam barzakh Kalau tidak dia diazab Maka dia akan mendapatkan kenikmatan Barang siapa yang selamat Dari azab kubur Maka perkara setelah Azab kubur lebih mudah baginya Dan barang siapa yang tidak selamat Dari azab kubur maka perkara dia setelah itu lebih sulit baginya sebagaimana telah kita isyaratkan dari hadis Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan telah kita jelaskan pula bahwasanya dalil-dalil tentang adab kubur ya, sangatlah banyak sampai dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dalil-dalil yang menjelaskan atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya adab kubur hadis-hadisnya mutawatir yang dimaksud dengan hadis-hadis yang mutawatir yaitu diriwayatkan oleh banyak sahabat ya 10 sahabat lebih meriwayatkan tentang adanya azab kubur dengan berbagai macam konteks. Oleh karenanya uh, azab kubur dalil-dalilnya baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi SAW dan hadis-hadisnya mutawatir. Di antara hadis yang belum sempat kita sebutkan kemarin, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu. Beliau berkata: Maru Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam di kubrain. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan kemudian Nabi mengatakan dua penghuni kubur ini sedang diazab. Dan kedua-duanya diazab bukan pada perkara yang besar. Artinya apa? Sebenarnya Allah menafsirkan artinya dua perkara tersebut sebenarnya bisa ditinggalkan oleh Uh, mereka sebenarnya bisa meninggalkan perkara ini perkaranya mudah untuk ditinggalkan tapi mereka menggampangkan sehingga mereka melakukan perkara tersebut wa may yu'dzabani fi kabirin mereka berdua tidak diazab karena perkara yang besar tapi perkara yang ringan mudah untuk ditinggalkan namun mereka tidak meninggalkannya mereka menggampangkannya amma ahaduma fakana la yastatiru min adapun yang satu diazab karena tidak bersih tatkala buang air kecil dan telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya wa'amatu azabul qabr dan kebanyakan orang yang terkena azab kuburan adalah karena tidak bersih dalam buang air kecil. Wa ammal akhar fa kana yamshi bin Adapun satunya diazab karena dia melakukan namimah. Dia berjalan ke mana-mana dalam rangka untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Maka dua orang ini diazab oleh Allah dalam azab kubur. Thumma akhadha jaridatan ratbatan Roti baten fashakkoh Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil jaridah, yaitu pelepah korma. Kemudian Nabi yang masih bahasa pelepah korma tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelah pelepah korma tersebut menjadi dua. Fagorazafikulikobrinulahhidatan. Kemudian ditancapkanlah kepada masing-masing kuburan satu pelepah. Jadi pelepah tadi dibagi dua, satunya ditancapkan ke satu kuburan, yang setengahnya lagi ditancapkan di kuburan yang lain. Maka para sahabat mengherankan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, lima fa'alt dzalik?" "Wahai Rasulullah, apa yang buat engkau melakukan demikian? Kenapa harus kau tancapkan eh, pelepah kurma di atas kuburan yang satu dengan kuburan yang lainnya?" Maka Nabi sallallahu wasallam menjawab, "La allahu yukhaffafu aw yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa." Semoga dengan ini akan diringankan azab mereka berdua selama pelepah korban tersebut belum kering selama pelepah korban tersebut belum belum kering, ini dari bahawasannya akan adanya adab kuburan bahawasannya Nabi Alaihi Wasallam pernah melewati dua orang dalam, sedang dikubur dan ini hadis diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga di diriwatkan oleh Imam Muslim jadi hadis yang suha yang tidak diragukan lagi akan kesuhaannya namun yang perlu saya ingatkan dalam hadis ini sebagian orang salah paham ya. karena mengikuti pendapat sebagian ulama yang menyatakan Bahwasanya kedua orang tersebut dikurangi adabnya karena pelepah korma tersebut ya. selama masih basah maka akan dikurangi adab kuburnya sehingga banyak orang yang kemudian beristihad ada yang bawa air di kendi taruh di situ ya. ada yang menanam pohon di situ biar nggak kering-kering ini ini kesalahan karena yang benar ya tidak ada hubungannya pelepah korma dengan orang itu diadab atau tidak ya tidak ada hubungannya Apa fungsi pelepah korma sehingga bisa mengurangi adab orang tersebut Yang benar sebagaimana jelas sama sebagian ulama Itu syafaat dari Nabi SAW Nabi mendoakan Mendoakan agar mereka berdua dikurangi Adabnya Namun doa Nabi tersebut berlaku sampai pelepah korma tadi kering Kalau sudah kering maka eh, Berakhirlah syafaat Nabi SAW Untuk mengurangi Siksaan dua orang tersebut Oleh karenanya Hal ini tidak dilakukan oleh para sahabat ini cuma kekhususan Nabi SAW ya, Nabi SAW Karena dia diberitahu ilmu baib oleh Allah Dikabarkan bahwasanya dua orang ini sedang diadab kubur Maka Nabi SAW kemudian Mengabarkan dua orang Pemhuni kuburan ini sedang diadab Maka Nabi SAW kemudian mengambil pelahba korma Kemudian meletakkan, artinya apa? Dengan doa Nabi, maka dikurangilah Adab kuburan dua orang tersebut Maka tidak perlu kita ikuti Ya, Tidak perlu kita ikuti dengan Menebarkan bunga sebagaimana orang-orang Hindu ini tersebar dengan orang-orang apa? Hindu yang menebarkan bunga. Kemudian ada yang kalau mayat tenggelam di lautan ditebarin bunga lagi di lautan. Ya sudah basah kena air laut tidak perlu di namanya? dicobarin dengan bunga lagi. Ini tersebar dengan orang-orang Hindu. Tidak ada faedahnya bunga tersebut. Ya, yang mau kalau mau kita doakan agar dia dikurangi azabnya. Kemudian tatkala kita meletakkan air di kuburan atau kita menanamkan pohon di kuburan seakan-akan kita menuduh penghuni kubur ini sedang diazab. Ia ya atau tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa meletakkan uh, pelepah korma? Karena Nabi tahu mereka berdua sedang diadap. Sementara kita tidak tahu ini sedang diadap atau tidak. Tahu tahu kita tanam pohon korma. Oh. Entahlah dia dia sedang diadap, maka entah tanam pohon korma. Ya. Oleh karenanya ini adalah khususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak diikuti oleh para sahabat setelah itu, tidak diikuti oleh para sahabat setelah itu. Karena kita lihat sekarang kuburan di tanah air kita sering ditanami dengan berbagai macam pepohonan. Karena tidak ada pohon korma, maka tanam pohon-pohon yang lain Dan tanaman-tanaman tersebut ternyata ada keyakinan-keyakinan di balik penanaman pohon-pohon tersebut Saya sendiri lihat ada kendi air, letakkan air di kuburan tersebut Oh, faedahnya Tidak ada faedahnya Ini sekedar peringatan bahwasannya Yang terpenting bagi kita adalah mendoakan orang yang sudah di kubur ya. Kalau memang dia diazab oleh Allah maka akan dikurangi azabnya oleh Allah Subhanahu wa Kalau dia mendapatkan nikmatan agar ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa dan tidak perlu kita menebarkan bunga atau kita menanamkan apa? E, pohon ya. Kalau ternyata dikurangnya azab tersebut berkaitan dengan basah keringnya pohon, maka Nabi akan tanam pohon korma. ngapain cuma pelepahnya saja diletakkan bakalan kering. Tapi itu bukan berkaitan dengan kering basahnya dan apa buahnya kering basahnya pohon dengan Orang di, yang dalam kuburan Secara logika juga tidak masuk ya. Secara logika juga tidak masuk Meskipun sebenarnya Allah menyatakan Karena ini sedang bertasbih Sebenarnya Allah menyatakan Seperti An-Nawawi Rahimahullah Bahwasannya e, Kedua pelopak karma tersebut sedang bertasbih Dan tasbihnya berhenti Tetkala sudah kering Ini juga butuh dalil Allah menyebut ini butuh dalil penerangan seperti ini Kita tahu lima menawawi Rahimahullah Ulama yang besar, ulama yang mulia Akan tetapi pernyataan seperti ini butuh dalil Kemudian kok tasbih berhenti tatkala sudah kering? Mana dalilnya? Tak ada dalilnya. Semua benda yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu Wataala. Basah atau kering, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena yang saya katakan tadi, setelah itu tidak ada para sahabat yang mengikuti Nabi dengan menanamkan pohon di kuburan-kuburan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, sekarang kita bahas tentang orang-orang yang mengingkari adanya adab kubur. Orang-orang yang mengingkari adanya adab adab kubur uh, adanya adab kubur merupakan akidah al wal-jamaah akidah al wal-jamaah sebagaimana disebutkan oleh al-imam abul hasan al-asyari dalam kitabnya al-ibana dia mengatakan orang-orang mu'tazilah orang-orang yang mendewakan akal mendewakan akal ya. mereka mengingkari adanya adab kubur bukan terlalu anin nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin kathira kata Abu Al-Hasan Bashri al rahimahullah padahal dalil-dalil tentang azab kubur telah diriwayatkan dengan banyak sisi artinya banyak sahabat yang meriwayatkan dengan berbagai macam model periwayatan ada nabi menyuruh untuk berlindung dari azab kubur nabi mengabarkan ada orang sedang diadab nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mendengar orang sedang diadab nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berdoa banyak model penjelasan tentang adanya azab kubur Waru'iyah an ashabi radhiyallahu anhumajmain dan diriwayatkan adanya adab kubur dari para sahabat. Para sahabat juga menerima hal ini. Mereka menceritakan tentang adanya adab kubur karena mereka menerima hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waru'iyah an ahadin minhum annu ankarahu dan tidak diriwayatkan dari satu orang sahabat pun yang mengingkari adanya adab kubur. Wanafahu wajahadhu tidak seorang pun yang mengingkari, yang menafikan dan menolak adanya adab kubur fawajaba an yakuna ijma'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam maka hal ini menunjukkan ijma' para sahabat akan adanya adab kubur ini perkataan al imam abul hasan al asyrah rahimahullah dalam kitabnya al ibana oleh kerana al marwazi meriwayatkan dari abu Abdullah al imam ahmad bin hanbal rahimahullah dia mengatakan adzabul qabri haqqun la la yunkiruhu illa dalun aw mudil kata al imam ahmad Adab kubur adalah benar tidak ada yang mengingkari adanya adab kubur kecuali orang sesat dan menyesatkan kecuali orang sat dan menyesatkan dan ini dilakukan oleh orang-orang mu'tazilah dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin hingga saat ini hingga saat ini kita dapati masih sebagian kelompok ya, yang mengingkari adanya adab kubur dengan syubhat-syubhat dengan alasan-alasan yang disebutkan oleh orang-orang mu'tazilah nenek moyang mereka dan kita tahu li, li kulli kaum min waris setiap orang ada pewarisnya sebagaimana ahlu sunnah ada pewarisnya ahlu syirik, pelaku kesyirikan juga ada pengikutnya sampai sekarang Ahlul bid'ah juga ada pengikutnya sampai sekarang ya. Mu'tazilah juga ada pengikutnya sampai sekarang Oleh karenanya eh, Apa yang mereka sebutkan Syubhat-syubhat untuk menolak adanya adab kubur Sungguhnya telah disebutkan oleh nenek moyang mereka Terdahulu Adapun Ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah Seperti Abu Abdul hudail dan juga Al-Marisi Mereka mengingkari adanya adab kubur Mereka mengatakan Adapun pertanyaan Man Rabbuk Kemudian Ma Dinuk Wa Man Nabiuk Wa Man Nabiuk Siapa rohmu, siapa nabimu dan apa agamamu? Ini akan ditanyakan kepada mayat bukan dalam kuburan tetapi bainan nafqatain. Kita tahu bahwasanya menjelang hari kiamat nanti akan kita bahas tentang uh, hari kebangkitan. Ada nafqatul ula dan ada nafhatusania. Uh, uh, apa namanya? Malaikat Israfil sangka kala, sangkakala kala yang pertama maka semuanya meninggal dunia tatkala itu. Kemudian ada masa antara peniupan pertama dengan peniupan yang kedua. Tatkala peniupan kedua maka faidahum kemudian ditiupkan di sana lagi fa idzahum qiyam yunzurun kemudian ditiupkan kedua kali oleh malaikat Israfil maka semua mayat akan terbangkitkan kata mereka Disitulah terjadi e, pertanyaan man rabbuk man di man nabiyuka itu pun pertanyaan saja bukan berkaitan tentang azab kubur intinya mereka mengingkari adanya azab kubur adapun dalih-dalih -dali yang mereka sebutkan tentang penginggaran adanya adab kubur, kata mereka pertama, adab kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran, kata mereka demikian. Dan ini bantahannya dari dua sisi, bantahan pertama dari sisi global, bahwasanya uh, meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, seandainya tidak disebutkan dalam Al-Quran, hanya disebutkan dalam hadis-hadis, maka kita tetap beriman kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah ini ut utitul Quran, wa mitlahu ma'ahu. Aku telah diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisalnya yaitu apa Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu Dialah Allah yang telah mengutus kepada uh, mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim menyucikan mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah dan rasul tersebut mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Al-kitab adalah Al-Qur'an, al-hikmah menurut para ulama adalah Sunnah Jadi Allah menugaskan Nabi untuk mengajarkan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada istri-istri Nabi, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikmah." Dan ingatlah apa yang dibaca di rumah-rumah rumah kalian dari ayat-ayat Allah itu Al-Qur'an, wal Al-hikmah adalah Sunnah jadi Allah sebutkan tentang sunnah. Sunnah merupakan hujjah. Allah mengatakan, Wa ma Apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka ambillah. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran oleh karenanya banyak akidah-akidah yang tidak disebutkan, tidak mesti disebutkan dalam Al-Quran. Karena al hadis adalah penjelas dari Al-Quran dan penyempurna Al-Quran. Kecuali kalau orang-orang ini bermazhab dengan al quraniyun Seperti mazhab al quraniyun Yaitu orang-orang hanya yang percaya kepada Al-Qur'an Dan ini mazhab yang batil ya. Kalau orang hanya berpegang dengan Al-Qur'an Sementara hadis-hadis dibuang Maka dia tidak bisa menjalankan ibadah Allah mengatakan dirikanlah solat Bagaimana kita mengerjakan solat? Tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an Berapa solat dalam sehari semalam Tidak disebutkan Tidak disebutkan waktu-waktunya kapan saja Tidak disebutkan tidak disebutkan bagaimana tata caranya. Tidak sebutkan. Kalau kita hanya pegang Al Quran, kemudian kita baca wakimu salat, dirikan solat, kita tidak bakalan bisa ngerjakan solat. Kecuali kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, karena semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Dari yang membatalkan solat, kemudian kapan solatnya, bagaimana tata cara solatnya, waktu-waktunya kapan saja, berapa rakaatnya, semua dalam hadis Nabi. Haji, haji yang begitu kompleks pelaksanaannya, berapa banyak rangkaian haji tersebut, tidak ada dijelaskan Al Quran secara detail. Allah hanya mengatakan ya. Allah hanya menyebutkan sebagian rukun tetapi secara detail bagaimana aturannya dari mana ke mana ke mana kemudian apa yang dilakukan maka tidak dijelaskan kecuali dalam hadis-hadis Nabi SAW demikian juga zakat bagaimana cara membayar zakat tidak ada nisob-nisobnya dijelaskan dengan detail kecuali dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengatakan bahwasanya seandainya azab kubur tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, kita tetap beriman kepada azab kubur kenapa dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqul dan dia adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Orang yang benar dan dibenarkan. Apalagi telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, terlalu banyak ayat dalam Al-Qur'an, kita sebutkan sekitar 5 ayat, 7 ayat. 7 ayat yang menjelaskan adanya azab kubur. Dan adanya nikmat kubur Ya, sebagaimana telah kita jelaskan kemarin Ternyata ayat-ayat Al-Quran juga menunjukkan Adanya adab kubur Dan ada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya nikmat kubur Oleh karenanya perkataan mereka bahwasnya adab kubur Tidak disebutkan dalam Al-Quran adalah perkataan yang batil Ternyata disebutkan dalam Al-Quran Kalaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran Maka kita tetap beriman dengan Hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian syubhat mereka yang kedua Mereka mengatakan Hadis-hadis Ya yang meriwayatkan tentang adanya azab kubur Tidak sampai pada derajat mutawatir Apa itu hadis mutawatir Dan apa itu hadis ahad Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan Sepuluh sahabat Atau lebih Ada khilaf tentang berapa bilangan Tapi sekitar sepuluh sahabat atau lebih Kemudian di bawah sahabat tersebut juga banyak tabiin Kemudian diriwayatkan dengan jumlah yang banyak Kata mereka ini namanya hadis mutawatir Dan kita tidak menerima Masalah akidah kecuali hadis mutawatir Adapun hadis-hadis yang ahad yang hanya diriwayatkan oleh sebagian sahabat tentang akidah dua sahabat, tiga sahabat, lima sahabat, tujuh sahabat maka kita tidak terima tidak ada yang mengungkapkan syubhat seperti ini kecuali orang mu'tazilah ini asal syubhatnya dari orang mu'tazilah yang menggunakan akal mereka sehingga mereka tidak mau beriman hadis, tentang hadis-hadis yang menyebutkan tentang akidah kalau tidak sampai derajat mutawatir maka bantahannya akan hal ini dari beberapa sisi yang pertama hal ini menunjukkan kebodohan mereka tentang ilmu hadis karena hadis-hadis yang meriwayatkan tentang azab kubur hadisnya mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat dan ini saya ingat eh, bagaimana perkataan juga eh, Al-Qadi Abdul al Abdul Jabbar dalam kitabnya Usulul Khamsa Syarah Usulul Khamsa seorang pemimpin dari Mu'tazila yang punya kitab Syarah Usulul Khamsa dia mengingkari tentang eh, adanya melihat Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang melihat Allah pada hari kiamat kelah hadis-hadisnya ahad, bukan mutawatir ini menunjukkan goblokan dia dan kebodohan dia, kenapa? karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang melihat Allah pada hari kiamat hadisnya mutawatir, diriwayatkan 20 sahabat lebih yang meriwayatkan tentang akan para kaum mu'minin akan melihat Allah pada hari kiamat ini karena kejahilan Bantahan yang pertama kita katakan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang azab kubur hadis-hadisnya mutawatir kemudian yang kedua kalaupun hadisnya ahad Terolah yang meriwayatkan cuma dua sahabat Terolah yang meriwayatkan cuma tiga sahabat Tetap, tetap, tetap kita beriman Tetap kita beriman meskipun yang meriwayatkan Tiga sahabat Oleh Nyalimab Ibn al Qayyim Rahimahullah menyebutkan Seluruh firqa, Seluruh firqa, Selain Mu'tazilah Seluruh firqa berdalil dengan hadis ahad Untuk masalah akidah Saya ulangi lagi Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh ya, Misalnya kurang dari sepuluh sahabat Sembilan sahabat, delapan sahabat Kata mereka kalau bilangannya cuma sembilan tidak yakin Mungkin sembilan orang bisa salah Tapi kalau sepuluh orang kita yakin Kita bilang kalau sembilan bisa salah Sepuluh juga bisa salah mestinya Apa bedanya sembilan dengan sepuluh Apa bedanya tujuh dengan sepuluh Apalagi para sahabat apalan mereka kuat Orang amanah Tiga saja kita percaya Empat kita percaya Satu saja kalau meriwayatkan tentang akidah kita percaya Kenapa sahabat yang meriwayatkan Selama hadisnya sohih Selama hadisnya Sahai. kata mereka enggak, kalau enggak mutawatir enggak diterima namun alimah ibn Al Qayyim dalam kitabnya aswa'i kul mursalah ya, membuat pembahasan yang sangat panjang tentang masalah ini tentang menerima hadis ahad dalam masalah akidah dan dia sebutkan bahwasanya seluruh firqah dalam islam menerima hadis ahad sebagai akidah contohnya seperti beliau sebutkan contohnya seperti orang-orang qadariyah mereka senantiasa berdalil dengan Akidah mereka dengan hadis kullu mauludin yuladu ala alfitrah. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Kemudian juga sabda Nabi khalaqtu ibadi hunafa fa jtalathu mushayatin andainihim. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus jauh dari syirik kemudian disesatkan oleh para syaitan Hadis ini juga diriwayatkan dijadikan dalil oleh orang qadariyah untuk menolak takdir dan hadis ini juga hadis ahad. orang orang murjiah yang mengeluarkan amal dari iman juga berdalil dengan hadis ahad. Sabda Nabi saw mengatakan, "Lahilah ilahilah dahkalah jannah". Barangsiapa yang mengucapkan lahilah ilahilah masuk surga. Mereka tidak melihat hadis-hadis yang lain. Hadis ini juga hadis ahad. Demikian juga orang-orang khawaris juga berdalil dengan hadis ahad. Seperti hadis Ibnu Muslim, "Fusukum wa kita lu Mencela seorang Muslim adalah kefasikan dan membunuh seorang Muslim adalah kekufuran. Oleh kerana mereka mengatakan membunuh orang masuk neraka Kafir Dalilnya sebuah hadis yang hadisnya hadis ahad Dan demikianlah para firqah Demikian juga seperti orang-orang rafidah Mereka untuk mengkafirkan para sahabat Mereka berdalil dengan hadis yang menurut mereka hadis ahad Seperti hadis uh, Inna kala tadrima ahdazu ba'di Ba'dak Inna kala tadrima ahdazu ba'dak Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematian Mewahir Rasulullah Oleh kerana apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu bahwasanya seluruh firqah menerima hadis ahad sebagai akidah kecuali Mu'tazilah dan orang-orang berpengaruh dengan Mu'tazilah itu orang-orang yang mendewakan akal mereka. Kemudian barahdiyah rahmatillah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis mengirim sahabat untuk berdakwah. Nabi sallallahu wasallam mengirim satu orang sahabat seperti Mu'adh bin Jabal. Rasulullah sallam kirim ke Yaman. Ini satu orang yang dikirim dan Mu'ad bin Jabal tak kala pergi ke Yaman, dia mendakwakan segalanya, mendakwakan akidah, bahkan usul akidah. Rasulullah mengatakan, Inna katakati ahla qawmin ahla kitab, Inna katakati qawman ahla kitab, Fal yakun awal amata da'um ilaih syahadatu ala ilaha illallah. Wahai Mu'ad, kau akan mendatangi penduduk negeri Yaman dan mereka ada ahlu kitab, orang-orang Yahudi. Maka jadikanlah dakwah pertama kamu adalah La ilaha illallah. Mu'ad tak kala dikirim oleh Nabi, ke Yaman apa yang diajarkan apakah cuma masalah fikih atau diajarkan masalah akidah pertama masalah akidah dan dia cuma satu orang konsekuensi dari akidahnya orang-orang Muqtazilah kalau satu saja yang meriwayatkan tidak bisa diterima masalah akidah harus sepuluh orang oleh kerana kalau berdakwa harus sepuluh orang berdakwa tidak boleh satu orang dan ini adalah uh, pendapat yang batil pendapat yang batil yang tidak diikuti oleh Firko-Firko yang lainnya Ya Allah subhanahu wa ta'ala Dan dalil masalah ini banyak ya, Kita tidak ingin bahas karena terlalu panjang dalilnya Dan para ulama telah Membantah mereka dengan Banyak sekali dalil Kemudian para hadiah Mati oleh subhanahu wa ta'ala Jadi Orang-orang muqtazira begini Kalau masalah hukum fikih Misalnya masalah zakat Masalah salat, Masalah salat duha Masalah salat sunat rawatib Tidak apa-apa hadis ahad Yang merawatkan satu sahabat Dua sahabat Tiga sahabat Tidak jadi masalah Tapi kalau masalah keyakinan Harus sepuluh sahabat Zakat lahir kalau masalah keyakinan, harus sepuluh sahabat. Beda antara hukum, fikih dengan masalah akidah. Dan ini dibantu oleh para ulama. Para ulama menjelaskan, seorang tidak mungkin melaksanakan ibadah, fikih, dengan semangat kecuali karena ada keyakinan. Contohnya masalah hadis eh, solat duha. Hadis solat duha tidak sampai mutawatir, hadis yang beriwati tentang solat duha. Tapi kenapa seorang muslim semangat untuk melaksanakan solat duha? Karena yakin dengan janji Allah. Oleh karenanya hukum fikih tidak mungkin dilepaskan dari keyakinan, tidak mungkin. Setiap hukum fikih yang ditetapkan dengan hadis ahad, mengandung keyakinan terhadap akidah. Faham maksud saya? Tidak mungkin seorang uh, semangat misalnya solat solat solat sunat rawatib misalnya, solat sunat rawatib juga dilawatkan bukan hadis mutawatir, hadis ibnu Umar, hadis Aisyah, ya hadis rawatib secara lengkap, hadis uh, misalnya dari Ismail, Bisharullah wali wasallam, ya. Namun tidak sampai derajat mutawatir Namun, kaum muslimin melaksanakan solat ruatir tersebut Kenapa mereka semangat melaksanakan? Karena mereka yakin dengan janji Contohnya seperti Ummu Habibah meriwayatkan Ummu Habibah meriwayatkan Man salla fil yawmi wal laylah Sintai ashrata rak'atan Man salla sintai ashrata rak'atan fil yawmi wal laylah Banallahu bihinna baitan fil jannah Hadisnya hadis ahad Kata Ummu Habibah Ramlah Radiallahu wa mengatakan aku mendengar Nabi Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang sholat 12 rakaat sholat sunnah sholat sunnah rawatib, sehari dan semalam maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga istana di surga Taib, sholatnya itu hukum fikih tapi keyakinan akan dibangun istana di surga akidah atau bukan? akidah oleh kalian tidak mungkin hukum fikih dilepaskan dari akidah karena seorang melakukan fikih dibalik itu ada keyakinan, tidak mungkin dia semangat untuk sholat duha kecuali atau sholat rawatib kecuali ada keyakinan terlebih lebih lagi orang-orang mu'tazilah akan bingung. Tatkala ternyata di sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara hukum fikih dengan hukum akidah. Contohnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi kana yad'u fi shalat. Rasulullah sallallahu berdoa tatkala salat, "Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kuburan. Ini Rasulullah sallallahu berdoa tatkala salat. Diambil dari hadis ini secara hukum fikih bolehnya berdoa dengan doa ini tatkala sedang salat. Secara hukum fikih. Tetapi ternyata isi doanya mengandung akidah. Jadi bagaimana kita memisahkan? Kita mengatakan untuk masalah fikih boleh hadis ahad, akidah enggak boleh. Terus bagaimana di sini penerapannya? Ini masalah hukum fikih. Boleh hadis ahad Rasulullah berlindung dari azab kubur, tapi ternyata kandungannya berisi tentang akidah. Oleh karenanya para hadirin, bid'ah yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah Membedakan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir dalam masalah akidlah, bid'ah yang tercelah. Ya, bid'ah yang tercelah tidak pernah diucapkan oleh para sahabat dan tidak pernah diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya. Ini bid'ah cetusannya orang-orang mu'tazilah. Dalam rangka mereka menolak akidah-akidah al wal-jamaah. Sampai karena bodohnya mereka, ada hadis-hadis yang mutawatir, yang meriwati tentang azab kubur. Hadis yang mutawatir mereka tolak karena mereka tidak tahu ilmu hadis. Mereka menyangka hadisnya ahad. Seperti sebagaimana hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat. Hadis-hadisnya mutawatir karena mereka bodoh tentang ilmu hadis. Mereka tidak tahu hadis-hadisnya mutawatir kata mereka hadis ahad. Padahal hadisnya muta mutawatir. Kemudian kita katakan, sebagaimana penjelasan para ulama di diantaranya Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Beliau punya uh, uh, buku khusus tentang masalah ini. Hujjatu, uh, Al-hadis hujjatun binafsihi fil-aqaid wal-ahkam. Hadis ialah hujah, Ya, untuk masalah akidah dan hukum. Dia membantah pemikiran Muqtazila dengan bantahan yang bagus di antara bantahan beliau. Beliau mengatakan. Meyakini bahwasannya hadis ahad hanya boleh digunakan untuk masalah fikih Dan tidak boleh digunakan untuk masalah akidah. Ini juga keyakinan. Saya ulangi. Meyakini bahwasannya hadis ahad hanya boleh digunakan untuk masalah fikih, Tidak boleh digunakan untuk masalah akidah. Juga keyakinan. Ya atau tidak? Ini keyakinan bukan? keyakinan. Kalau begitu mana dalilnya hadis mutawatir yang menyatakan ada keyakinan seperti ini? Maksudnya Syekh Albani terapkanlah kaidahmu kepada kaidahmu. Terapkanlah kaidahnya terhadap kaidahmu. Jadi mereka punya keyakinan, mereka punya akidah, akidahnya orang-orang Mu'tazilah, hadis ahad hanya bisa dilaksanakan, digunakan untuk hadis hukum. Adapun hadis-hadis untuk akidah tidak boleh hadis ahad. Kita katakan ini merupakan keyakinan. Dan sebagaimana kaidah kalian, keyakinan harus dibangun di atas dalil mutawatir. Mana dalil mutawatir dari kalian yang menunjukkan akan keyakinan ini? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Jadi terapkanlah kaidah ini kepada diri kalian sebelum kalian terapkan kepada orang lain. Jadi ini sama seperti saya ingat seperti kaidahnya orang-orang liberal yang mengatakan semua kebenaran relatif, tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti, semuanya relatif. Kita bantah kita mengatakan pernyataanmu juga ini relatif. Sebagaimana Kaedahmu paham atau tidak ikhwan Atau kurang paham <tuh>, Paham insya Allah, ya Inilah para hadirin Rahmatir Allah subhanahu eh, wa ta'ala Di antara syubat-syubat mereka Di antara syubat mereka yang terakhir Mereka berada dengan eh, Kenyataan yang mereka lihat Kata mereka Kita kalau buka kuburan Tidak ada Orang sedang diazab dalam kuburan Tidak ada Ini dalil bahasanya Tidak ada azab. Ada kubur maka jawabannya dari banyak sisi. Yang pertama, para hadis yang Subhanahu Wa Taala. Dalil yang pertama kita mengatakan bahwasanya mengingkari ada kubur berdalil dengan apa yang dilihat ini merupakan bentuk mengkiaskan antara yang goib dengan yang terlihat. Alam barza adalah alam yang alam barza adalah alam goib alam tersendiri. Alam barza alam alam goib alam tersendiri. Tatkala kita melihat ruh disiksa. Atau jasad disiksa kita tidak bisa melihat bagaimana ruh disiksa. Sejak awal ruh dikeluarkan dari mayat orang kafir dia sudah disiksa. Pertama ruh sendiri kita tidak tahu hakikatnya bagaimana kita melihat ruh disiksa. Allah mengatakan yas aluna ruh kuli ruh hamin amil robi wa ma'uti tu min alilmi ilakali ilah. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh katakanlah ruh adalah urusan Robmu, urusan Robku dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Oleh karenanya kalau ada seribu orang kita kumpulkan suruh jelaskan tentang hakikat ruh maka akan ada seribu pendapat karena mereka tidak tahu bagaimana mereka menyerang-yerang sesuatu yang mereka tidak tahu ruh yang berada di tubuh kita tidak tahu bagaimana hakikatnya tatkala dia tidur bagaimana kondisi ruh tatkala dalam tubuh kita bagaimana kondisinya tatkala dicabut bagaimana tidak ada yang tahu dan Allah menyebutkan orang-orang kafir tatkala mereka ditarik nyawa mereka disisau oleh para malaikat kata Allah walau taro izi zhalimuna fi gomaratil maut wal malaikatubasitu aidihim akhriju anfusakum kalau seandainya engkau melihat tatkala orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang mujrim Mereka sedang dalam sakaratul maut Dan malaikat mem memukul mereka Malaikat mengatakan Keluarkanlah Keluarlah kalian dari jasad-jasad kalian Disiksa Sejak keluar dari Jasadnya Dalam ayat yang lain kata Allah Walau tara Ith yatawafal ladhina kafarul malaikatu Yadribuna wujuhum adibarahum Wadhuqu azabal hari Seandainya engkau melihat tatkala orang-orang kafir dimatikan oleh para malaikat dipukul wajah-wajah mereka dan dipukul belakang-belakang mereka ini ruhnya dipukul namun tidak ada yang lihat dan Allah memang tidak akan memperlihatkan kalau seandainya tatkala ruh dipukul terlihat maka hilanglah keyakinan terhadap yang gaib semua orang akan beriman seandainya setiap orang kafir kalau meninggal maka ya keluar asap dari telinganya kemudian rambutnya jadi tegang seperti orang kena strom ya semua orang akan beriman tidak ada yang menjadi orang kafir setiap orang kafir matinya begitu dan tidak, Allah tidak melihatkan ini masalah goib oleh kerana apakah kamu hanya beriman kalau kamu melihat apakah kamu hanya beriman kalau kamu melihat dan ini awal dari ala, azab barzah jadi kita katakan kemarin bahwasannya alam yang benar disebut adalah alam barzah alam barzah disebut dalam Al-Quran wami waraih barzahun ilaih yawmi ba'asun bahwasannya alam barzah dan azab kuburan yang pertama kali adalah tatkala dicabutnya nyawa-nyawa orang kafir ini mereka, kalau nyawa mereka dicabut, mereka langsung terkena azab, kubur disiksa. Makanya Allah mengatakan, وَالنَّازِعَةِ غَرْقَى Demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar. Dengan kasar, dengan kepedihan, dengan kesakitan. Namun kita tidak melihat bagaimana mereka kesakitan. Orang kafir meninggal, mungkin ada yang dalam keadaan senyum, mungkin ada yang minum obat penenang, mungkin ada yang, ya, berbagai macam cara. Tapi ruh mereka, mereka diadab oleh Allah Subhanahu SWT. Oleh karena tidak mungkin kita, mengatakan saya hanya beriman dengan alam kubur kalau saya lihat kita bantah mereka, kita mengatakan kamu ragu dengan keku kekuasaan Allah kamu ragu dengan kudratullah apakah kamu membatasi kudratullah karena seakan-akan mereka membatasi kekuasaan Allah mereka hanya mengatakan Allah hanya mampu memberi azab kubur kalau saya bisa lihat seakan-akan demikian kalau saya tidak bisa lihat berarti Allah tidak mampu untuk memberi azab kubur dan ini kekufuran seperti ini ini kelaziman, kita tidak mengkafirkan mereka tapi kelaziman Dari pernyataan mereka bahwasannya Kami tidak beriman kepada azab kubur Karena kami buka kuburan kami tidak lihat ada azab Berarti seakan-akan mereka membatasi kekuasaan Allah Kami hanya beriman dengan azab kuburan kalau kami lihat Berarti Allah hanya bisa mengazab oh, penghuni kubur Kalau dilihat oleh mereka Kalau tidak tanpa memperlihatkan berarti Allah tidak mampu Dan kita katakan bahwasanya. E, menyamakan antara sesuatu yang goib dengan sesuatu yang musyahad, sesuatu yang nampak adalah kias yang sangat batil yang tidak diterima oleh akal sehat. Dan inilah puncak kerusakan banyak orang ahli filsafat mengingkari hal-hal yang goib karena mereka kiaskan dengan yang yang musyahad. Banyak mereka ingkari seperti malaikat kata mereka enggak ada. Itu hanya bisikan-bisikan dalam hati banyak. Mereka mengatakan enggak mungkin. Banyak mereka mengatakan enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin karena logika mereka enggak bilang enggak mungkin. Ilmu kita terlalu rendah. Ya, kekuasaan Allah di luar dari apa yang kita ketahui. Di antara juga bahasanya Allah Subhanahu Wa ya, Taala tidak akan mendengarkan suara teriakan penghuni kubur yang tak kalah sedang disiksa. Dan ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam dalam hadis dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah Sallam bersabda: لا ولا الله تدافعن an kata Nabi SAW kalau bukan kalian tidak mau saling mengkuburkan kalau bukan karena kalian tidak mau saling mengkuburkan saya akan berdoa kepada Allah agar mendengarkan azab kubur sebagaimana yang saya dengar Nabi SAW bisa dengar makanya tadi kita katakan di awal hadis kata Nabi SAW sembuh dua orang ini sedang diazab Nabi dengar Nabi mengatakan kalau kalian mendengar apa yang saya dengar tidak ada di antara kalian yang mau saling mengkuburkan tidak mau oleh karenanya azab kubur didengar oleh makhluk yang ada di sekitar kuburan goyur dan lain. Kecuali jin dan manusia. Kenapa? Karena makhluk tidak ada taklif, tidak ada pembebanan. Tidak ada pembebanan, tidak ada pembebanan apa masuk surga, masuk neraka. Yang ada cuma jin dan manusia. Oleh karenanya dua makhluk ini, jin dan manusia, tidak mendengar. Tidak mendengar. Kalau seadanya mereka mendengar, maka tidak ada namanya beriman kepada yang goyur. Semuanya nampak. Kalau begitu tidak ada bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin. Semuanya bisa dengar Orang kafir semuanya akan masuk Islam Kalau begitu Kalau malaikat kelihatan Semuanya orang kafir akan masuk Islam Kalau bidadari nongol Semua orang felat tahajud <laughs> Semua orang rajin baca Quran Tidak ada yang mau tidak beribadah Kenapa ingin dapat bidadari Tapi bidadari ini disembunyikan. Oleh karena kalau semua yang gaib kelihatan Maka tidak ada Tidak ada istimewanya antara yang beriman dengan yang gaib Dengan yang tidak beriman dengan yang gaib Al al wa kita selesai dari adab kuburan dan juga bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari adab kubur Maka pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan yang lain Kita akan bahas tentang Al-Ba'fu, hari kebangkitan Hari kebangkitan Akan tapi tentunya sebelum, sebagaimana kebiasaan para ulama Sebelum mereka menyampaikan tentang Al-Ba'fu, tentang hari kebangkitan Mereka menyampaikan tentang Ashratus Sa'ah Tanda-tanda hari kiamat membahas tentang Ashratus Sa'ah tentang tanda-tanda hari, hari kiamat bahkan mereka menulis buku-buku yang khusus tentang Ashratus Sa'ah buku-buku tebal tentang tanda-tanda hari hari kiamat sejak dahulu hingga sekarang dan Ashratus Sa'ah ya, Ashrat adalah jama' dari syarat yang artinya alamat tanda atau mukaddimah atau sebab-sebab secara bahasa bermakna dengan makna ini artinya tanda-tanda hari hari kiamat eh uh, Adapun Sa'ah, Ashrod adalah tanda Adapun Sa'ah ya, Sa'ah dalam bahasa Diambil dari dua makna Maknanya pertama Juz'un minal waqt Yaitu waktu yang sebentar Disebutkan Sa'ah artinya Sebagian dari waktu Oleh karenanya Sebenarnya Allah mengatakan Dikatakan dengan Sa'ah sa ah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat Dikatakan dengan As'ah Karena hari kiamat terjadi dengan cepat Tidak lama keancuran alam semesta kemudian terjadi perubahan bumi kemudian diganti dengan bumi yang baru langit diganti dengan langit yang baru ini prosesnya cepat tidak lama oleh kali disebut dengan asaaah ini pendapat sebagian ulama sebagian ulama mengatakan asaaah disebut artinya al waktul hadir iaitu waktu sekarang kenapa karena tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kapan tiba waktu hadir tersebut tidak ada yang tahu ini ilmu yang dikhusus hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kerana kadang malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fakhbirnya Anisa, ah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, malmasuluan habi' ala mina sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi dan malaikat Jibril sama-sama tidak tahu kapan hari hari kiamat. Dan di antara hikmahnya Allah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang adanya tanda-tanda hari kiamat. Ya agar mengingatkan kita, kita ini terlalu di dunia ini terlalu banyak hal yang melalaikan kita. Tatkala kita tahu tentang kabar-kabar hadis tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian kita lihat tanda-tanda tersebut mulai muncul, maka kita semakin yakin akan adanya hari kiamat. Dan kiamat terdekat adalah kematian kita. Mungkin kita tidak bertemu dengan hari kiamat yang yang di akhir zaman tetapi kita akan ketemu dengan hari kiamat kita Yaitu kematian kita Oleh karena yang perlu mengatakan Barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya Kenapa dia sudah masuk dalam alam lain Alam akhirat Oleh karena seorang mempersiapkan dirinya Setelah dia melihat tanda-tanda hari kiamat Kemudian Para ulama membagi Tanda-tanda hari kiamat menjadi dua Ada asyaratu sa'a asugro Tanda-tanda hari kiamat kecil dan ada asyaratu sa'a al-kubra Tanda-tanda hari kiamat besar Dikatakan tanda-tanda hari kiamat kecil Ya karena dia hanyalah mukaddimah Dan jarak antara munculnya tanda-tanda hari kiamat tersebut Dengan tibanya hari kiamat masih jauh Meskipun ada sebagian tanda hari kiamat kecil Yang bergandengan dengan tanda hari kiamat besar Tetapi pada dasarnya tanda-tanda hari kiamat tersebut Masih menunjukkan jauhnya terjadinya hari kiamat Artinya waktunya jauh Berbeda dengan tanda-tanda hari kiamat besar Tanda-tanda hari kiamat besar Berlangsung secara berurutan Kemudian begitu tiba tanda-tanda hari kiamat besar Maka sebentar lagi akan menjelang teribanya hari Kiamat Oleh karena para ulama yang tak membahas mereka membagi menjadi dua Asyaratu sa'a asugra Tanda-tanda hari kiamat kecil Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang, yang besar Tanda-tanda hari kiamat besar seperti apa? Seperti keluarnya Dajjal ya. Kemudian turunnya Nabi Isa Di akhir zaman Kemudian munculnya Limah Mahdi kemudian keluarnya api dari Yaman, kemudian uh, matahari terbit dari arah barat, keluarnya hewan yang berbicara kepada manusia, ini tanda-tanda kiamat besar. Kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari hari kiamat. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita akan bahas tentang tanda-tanda hari kiamat kecil. Insyaallah kalau kalau saya alhamdulillah kalau tidak kita lanjutkan pada pertemuan besok sekalian kita membahas tentang asyratus saah al kubra tanda-tanda hari kiamat besar Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat sebagaimana persangkaan sebagian orang menyangka bahwasanya tanda-tanda hari kiamat semuanya buruk itu tidak benar Dan ini telah ditandih diingatkan oleh al imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al Minhad syarah sahih Muslim Dia menyebutkan bahwasanya banyak orang menyangka semua tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan tercela, padahal tidak. Di, tanda, di antara tanda-tanda hari kiamat ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Contohnya munculnya Imam Mahdi, itu tidak tercela. Keluarnya Dajjal tercela, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa tidak tercela. Contohnya kata beliau, kata Al-Mahmudi rahimahullah, ya tatawaluuna fil bunyan. Mereka meninggikan bangunan. Ini tidak tercela, tidak menjadi masalah meninggikan bangunan. Apa dalilnya melarang seorang bikin bangunan tinggi? Ada dalilnya? Ini tidak tercela kecuali kalau maksudnya yata toalun, artinya berbangga-banggaan. Ini lain. Berarti sombong menyombong, ini bangun sekitar 100 tingkat, saya bikin 101 tingkat. Meskipun beda 1 tingkat. Dalam langkah untuk sombong-sombongan, maka tercelanya dari sisi kesombongan. Adapun membangun bangunan yang tinggi, kalau memang diperlukan, tidak tercela, tidak jadi masalah. Contohnya kata Imam Nabi seperti seorang lelaki diikuti oleh 40 wanita di akhir zaman nanti. Ini tidak tercela Kenapa tercela Apalagi ada di antara tafsiran Maksudnya laki tersebut Dia mengerusi 40 wanita Dia membantu mereka Ini tidak tercela Oleh karenanya Saya perlu ingatkan Tidak semua Tanda-tanda hari kiamat Otomatis hukumnya tercela atau haram Tetapi di antara tanda-tanda hari kiamat Ada yang baik dan ada yang tercela Kita akan bahas tentang Pada malam hari tentang Tanda-tanda uh, kiamat sukrah Dan tanda-tanda kiamat sukrah Tanda-tanda kiamat kecil sangat banyak. Sampai-sampai Syekh -sampai Yusuf Al-Wabil dalam kitabnya Asratus Sa'ah menyebutkan ada 75 tanda-tanda kiamat kecil. 75. Ada luput dari dia sebagian tanda-tanda, tapi secara umum dia telah menyebutkan 75 tanda-tanda tersebut. Dan tidak mungkin kita akan bahas satu persatu ya. Ini butuh pengajian berhari-hari ya. ya. Akan-tapi saya akan bacakan saja poin-poinnya tidak semua tapi saya akan bacakan sebagian besar agar kita mengerti tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut dan saya akan rinci 5 tanda hari kiamat di antara 75 tersebut. Di antaranya diutusnya nabi SAW Ini merupakan tanda hari kiamat kecil. Di antaranya dikuasainya Baitul Maqdis. Di rebutnya Baitul Maqdis tadi tangan orang-orang Nasara. ini juga tanda hari kiamat dan telah terjadi. Di antaranya istifadatul mal wal istihnak anish sadaqah banyaknya harta sampai orang tidak ada yang menerima sedekah karena harta di mana-mana akan terjadi zaman ini entah sudah terjadi atau belum saya rasa belum terjadi tapi akan terjadi tanda-tanda ini harta begitu melimpah ruah sehingga tidak ada yang menerima sedekah orang bersedekah bingung mau kasih sedekah sama siapa semua orang kaya kemudian di antaranya munculnya berbagai macam fitnah kemudian di antaranya munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi ini juga tanda-tanda apa hari kiamat dan sudah banyak yang muncul orang-orang bahlul yang mengaku sebagai apa? nabi kemudian di antaranya ضياع الامانه hilangnya amanah amanah semakin sulit di mana-mana tidak ada amanah makanya sering saya katakan ya ikhwan kalau kita bandingkan negara kita Indonesia dibandingkan dengan Arab Saudi wallahu masih lebih kaya negara kita masih lebih kaya negara kita dari sisi Ya, apa nam sumber alam apa saja ada tidak usah jauh-jauh, saya saja Irian Jaya <laughs> di Irian Jaya yang katanya memerdeka, hampir saja saya jadi orang luar negeri tapi enggak jadi Irian Jaya luar biasa kekayaannya mau gas bumi ada minyak bumi ada mau ikan ada, ekspor ikan mau kehutan ada semuanya ada lengkap, kayanya luar biasa, emas, tambang, perak semuanya ada demikian juga tempat-tempat yang lain Indonesia luar biasa yang kurang apa cuma masalah amanah yang tidak ada jujur yang tidak ada itu aja. jujur yang tidak ada korupsi di mana-mana kerusakan di mana-mana dan kita hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik bagi negara kita dan tidak mungkin kita bisa mulai kecuali dari diri kita kita perbaiki diri kita perbaiki keluarga kita sehingga tersebar kebaikan nanti belakangan jadi kalau kita hanya bisa mencela tanpa ada usaha apa faedahnya? Orang mencela kamu, kamu, kamu. Ternyata, waktu dia bagian megang jabatan dia yang korupsi. Begini saya katakan negara kita kayanya luar biasa, kurang satu tidak kurang jujur itu aja. Kurang jujur. Di antara tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan ter tersebarlah kejahilan. Ya, sebagaimana Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan. Inna Allah la yakbudul ilmah intizaan, walaikun biqabul ulama. Hatta jika belum ybqi alim, itu telah nasi rusa juhala fasu'ilu, faftabigoyri ilmin fadzal wa adzal. Adi surah bukhari Allah tidak mengangkat ilmu dengan mengangkat ilmu sekaligus, tapi dengan mematikan para ulama. Sehingga terkala tidak ada orang alim, itu keluar nasi rusa juhala. Orang-orang mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin untuk ditanya fasu'ilu. Mereka orang-orang bodoh ini jadi ulama-ulama karbitan. Tidak pernah belajar agama, tiba-tiba jadi ulama. Ditanya tentang ilmu, faaf bi bigoir ilmin. Namun mereka berfatwa nekat tanpa ilmu. Kata Nabi Fadlul wa Adzalul, maka mereka sesat dan menyesatkan. Dan ini kita lihat, ulama yang benar-benar ulama ditinggalkan oleh manusia. Manusia senang dengan ulama yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang bolehkan ini bolehkan anu mereka senang. Ulama ini hanya mengharamkan mengharamkan aja, tinggal aja. Cari yang ulama yang membolehkan. Ada alternatif yang bagus. Ini tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya intisyarul zina dan intisyarul riba. Tersebarnya zina dan tersebarnya riba. Ini juga tanda hari kiamat kecil dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dhuhurul ma'azif wa stihlaluha. Di antaranya adalah nam, tersebarnya alat-alat musik dan penghalalan alat-alat musik. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan ikhwan masalah alat musik. Seluruh mazhab, empat mazhab, mengharamkan alat musik. Apalagi mazhab syafi'i, keras imam syafi'i dalam masalah alat musik. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang mencuri alat musik ya, maka tidak dipotong tangannya karena sama dengan mencuri babi dan mencuri khomer karena babi dan khomer hukumnya haram dicuri tidak jadi masalah tidak perlu dipotong tangannya dalam kitabnya al -Um. kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan barang siapa yang merusak alat musik ada orang Islam punya alat musik datang orang Yahudi menghancurkan alat musiknya maka tidak perlu bayar denda karena memang dihancurkan memang dibutuhkan untuk dihancurkan alat musik tersebut namun subhanallah alat musik jadi sarana dakwah sekarang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Wahib Bukhari dalam Al Quran diharamkan oleh dakwah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sekarang menjadi sarana dakwah ini benar-benar tanda hari kiamat. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari alat musik dikatakan aneh. Bahkan Ali ibn Hajar al haytami ulama besar mazhab Syafi'i memasukkan memainkan alat musik termasuk dari Al Kabair dosa-dosa besar dalam kitabnya Azawajir, Fikrul Kabair dia memaksudkan memasukkan main alat musik termasuk rasa besar tapi subhanallah tersebar di mana-mana bahkan para ustaz para da'i ya, berdakwah dengan lantunan alat-alat musik dan ini saya heran mazhab apa yang mereka pakai seluruh mazhab mengharamkan mazhab syafi'i mazhab hambali mazhab Hanafi mazhab maliki semuanya mengharamkan alat musik ijma' ulama dari berbagai mazhab menukir ijma' ulama kesepakatan ulama akan haramnya alat musik akan tapi mereka menghalalkannya Kemudian di antara tanda hari kiamat kecil adalah banyaknya minum khamar dan penghalalan khamar. Kemudian di antaranya adalah meninggikan bangunan, sebagaimana telah kita sebutkan. Kemudian banyaknya pembunuhan yang tidak wajar terjadi pembunuhan di mana-mana, tidak wajar. Dulu kalau terjadi pembunuhan, misalnya di negara sesuatu tiga orang dibunuh, maka hebohlah. Di berita Sabtu, seantara dunia heboh. Tiga orang dibunuh. Sekarang seratus dibunuh, seribu dibunuh biasa saja. Karena di mana-mana sudah terjadi apa? Pembunuhan. Jadi ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya kata Nabi SAW, takorubus zaman, dekatnya zaman. Seakan-akan waktu berjalan begitu cepat. Tiba-tiba sudah. Ini hari Jumat, tiba-tiba sudah Jumat. Jumat yang depan lagi tidak terasa seakan-akan sebentar. Dan ini kita merasakan semuanya hal ini. Kemudian di antaranya munculnya kesyirikan. Munculnya pemutusan silaturahmi. Banyak orang memutuskan silaturahmi, ribut antara bapak dengan anak, antara orang dengan omnya dengan tantenya. Ikhan wabilazna allahu yakum, ya masih banyak saya tidak mungkin baca satu persatu ya. Masih ada puluhan ya. Intinya ini isyarat bahwasanya sudah banyak muncul tanda-tanda hari kiamat kecil dan kita sudah merasakan pada kesempatan ini saya akan menyebutkan beberapa tanda hari kiamat secara rinci ada lima tanda yang ingin saya sebutkan yang pertama adalah bi'satun Nabi SAW diutusnya Nabi SAW ini merupakan salah satu dari tanda hari kiamat kecil Nabi SAW mengatakan bu'istu'ana wassa'atu hakada kahatain kata Nabi SAW aku diutus bersama hari kiamat seperti ini Rasulullah SAW mengandingkan antara sababah ya, dan rustah antara jari telunjuk dengan jari tengah Para ulama menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengatakan begini membeda, memisahkan antara jari telunjuk dengan jari manis, tapi Rasulullah SAW menggandakan antara jari telunjuk dengan jari e, tengah, artinya Dia adalah Nabi terakhir dan tidak akan muncul Nabi yang lain. Karena Nabi adalah Nabi yang terakhir maka setelah itu akan muncul hari kiamat. Tidak ada perantara antara diri dengan hari kiamat Nabi yang lain. Itu maksudnya bahwasanya Nabi merupakan tanda. Hari kiamat. Tentunya jarak nabi dengan hari kiamat jarak yang jauh. Karena kita katakan tadi tanda-tanda hari kiamat kecil, jaraknya jauh dengan terjadinya hari kiamat. Tanda yang yang pertama adalah diutusnya nabi sebagai diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Dan ini dinyatakan oleh para ulama seperti Hasan al Basri. Beliau mengatakan: Bi satu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ashrati saah. Diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang kedua adalah terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat wan syaqqal qamar dan telah terbelah rembulan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang terbelahnya rembulan, hadis-hadis yang mutawatir. Disebutkan oleh banyak sahabat. Sebagaimana dijelaskan oleh Para ulama di antara para sahabat tersebut, yang ada yang mengatakan hadis ini mutawatir ada yang mengatakan tidak. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwasannya hadis-hadis tentang terbelahnya rambulan hadis-hadis mutawatir. Karena diriwayatkan oleh sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Anas bin Malik, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Hudzifah, Jubair bin Mut'im, Ibn Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi cukup bagi kita. Adalah dalam Al-Quran Allah, Allah mengatakan Iktarobatisa atau Insyakal Qamar telah uh, akan tiba hari kiamat dan telah terbelah rembulan disebutkan dalam hadis hal ini terjadi ketika Rasulullah SAW dan para sahabat di Mina kata ibnu Masud radhiyallahu anhu Insyakal Qamar ala ahdi Rasulullah SAW shiqatain rembulan di zaman Nabi SAW terbelah menjadi dua fakalah Nabi SAW isyhadu Maka Nabi sallallahu alaihi mengatakan lihatlah rembulan telah terbelah. Dan surat ini surat apa? Surat Al-Qamar. Iqtarabat as-saatu wanshaqqal qamar wa iyra'u ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamirr. Wakazzabu wattabu kata, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun mereka melihat ayat, mereka akan mengingkari, berpaling dan mereka mengatakan ini sihir yang diteruskan. Jadi kata mereka tatkala mereka melihat orang-orang kafir melihat terbelah, terbelahnya rembulan. Jadi sebulan terbelahnya rembulan sudah turun firman Allah. Wan syaqqal qamar akan terbelah rembulan. Kemudian tidak lama kemudian terbelah rembulan terjadi sebagaimana Allah kabarkan. Ini, ini mukjizat. Namun apa kata orang kafir? Allah mengatakan wa iyaru ayata yu'ridu. Kalau mereka melihat ayat tersebut mereka berpaling wa yaqulu sihrum mustamir kata mereka ini sihir. Sihir yang terus terjadi. Kami disenantiasa disihir oleh Muhammad. Setiap ada mukjizat kata mereka sihir. Setiap ada mukjizat kata mereka nabi dukun. Dan nabi dukun tukang sihir. Di antaranya sihir melihat memperlihatkan mat, bulan terbelah menjadi dua. Dan Nabi saw sering membaca surat al qamar tatkala dalam solat Id, dalam solat Jumat beliau baca tatkala ada perkumpulan para sahabat dia baca surat ini. Dan tidak diriwayatkan bahwasanya orang-orang kafir protes wahai Muhammad, katanya kamu dalam suratmu dalam Al-Quranmu bahwasanya bulan akan terbelah, kok tidak terbelah terbelah? Mereka tidak pernah protes menunjukkan bahwasanya pernah terjadi di zaman mereka. Dan orang-orang musyrikin suka protes. Ada ayat sedikit mereka protes ini, kok ayatnya seperti ini? Mereka sering protes. Dalam beberapa hadis disebutkan, Kalau seandainya Allah mengatakan akan terbelah rembulan, ternyata tidak terbelah, Maka mereka akan kafir kepada Nabi Muhammad. Mereka kau mau dusta. Namun karena sudah terjadi terbelahnya rembulan, mereka tidak protes. Apalagi Nabi baca sering baca surat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi di malam hari. Dan waktu terjadinya sebentar, tidak lama. Oleh kerana sebagian orang mengingkari hal ini, mereka mengatakan tidak mungkin terjadi adanya terbelahnya rembulan. Kalau terjadi terbelahnya rembulan, maka akan diriwayatkan oleh orang-orang kafir di belahan bumi yang lain. Kita katakan bahwasanya Allah Maha Kuasa, cukup Nabi menjelaskan atau Allah menyebutkan bulan pernah terbelah, maka kita yakini. Dan terjadinya pun di malam hari, Tatkala orang mungkin dalam keadaan lelaki tertidur. Dan terjadinya cuma sebentar, sekejap, terbelah kemudian kembali lagi. Tidak lama. Apalagi kemudian ada berita bahawasnya Mereka melakukan foto di bulan Mereka mendapati ada bekas retakan Ada bekas retakan dalam jumlah ber Berkilo-kilometer Kata mereka ini tanda bahawasnya pernah terjadi e, Pembelahan pada bulan Yang mengatakan orang kafir yang foto tersebut Kita katakan Ada tanda atau tidak tetap kita beriman Allah mampu untuk menyambungkan bulan Tanpa ada bekasnya sama sekali Allah mampu Dan kalau ada bekasnya Alhamdulillah Ini menunjukkan bukti bahawasannya bulan pernah Terbelah. Di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu antakunatahiyatulilma'rifah orang tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna min ashrolatisaah di antara tanda-tanda hari kiamat an yusalimah rojululal rojulilayusalimu alehiililma'rifah di antara tanda-tanda hari kiamat seorang menyalami orang lain karena kenal. Kalau enggak kenal tidak dia salami dan ini kita rasakan. dia tidak menyalami kecuali kepada orang yang kenal. Padahal Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya di antara bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa di antara bentuk tawadhu kepada Allah adalah memberi salam kepada orang yang tidak kita kenal. Meskipun orang itu mungkin lebih rendah daripada kita menurut pandangan manusia, lebih miskin dari kita, ya? kita beri salam. Untuk menunjukkan tawaduk kita dan kita ikhlas kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya di antara tanda hari kiamat orang beri salam kepada orang yang dikenal, dikenal saja. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk beri salam kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala muana rojulan saalaat Nabi Sallallahu Sallam. Ada seorang bertanya kepada Nabi Sallallahu Sallam, Ayul Islami khair, wahai Rasulullah Islam apa yang terbaik? Kata Nabi Tut Emutoham, kau beri makan kepada fakir miskin. Waktu Kuraus Salam alaman araf tawam lam taarif. Dan kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Ini di antara Islam yang baik. Ya, namun terjadi apa yang telah terjadi. Sekarang kita lihat kita sendiri sering tidak memberi salam kecuali hanya kepada orang yang kita yang kita kenal. Kalau kita nggak kenal, kayaknya malas. Ngapain beri salam? Kemudian juga mungkin dia tidak balas salam kita. Padahal dianjurkan kita untuk memberi salam kepada orang yang kita kenal Maupun orang yang tidak kita kenal Yang lebih parah terkadang Ada dua orang datang kepada kita atau tiga orang Dua orang kita kenal, satunya enggak Kita hanya memberi salam kepada yang dua tersebut, yang satunya yang enggak Maka yang enggak ini akan Ada sesuatu masuk dalam hatinya Kenapa dia tidak memberi salam kepada saya Orang itu kok sombong, akan timbul sesuatu Oleh kerana Nabi Alaihi Wasallam Menganjurkan untuk menebarkan salam Kata Rasulullah Alaihi Wasallam, La tadukuluna jad, jannata hatta tu'minu Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awalla adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabattum? Maka aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang jika kalian kalian lakukan akan kalian saling mencintai. Afshush salam bainakum, tabarakallahu as-salam di antara kalian. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tarku salat tahiyatul masjid, meninggalkan solat tahiyatul masjid. Dan ini Sangat banyak orang melakukannya. Di antara bentuk pengagungan terhadap syiar Allah, syariat Allah adalah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Nya Allah berfirman, "Zalikahum ayat dim Shahair Allah, fainnah mintaqul kulum." Barangsiapa yang mengagungkan syiar syiar Allah, syariat Allah, maka ini merupakan bentuk dari ketakwaan hati. Nabi saw. mengatakan, "Izadah kala hadukumul masjidah, fala yajlis hatta yusalli rakaatain, hatta yusalli rakaatain." Jika salah seorang dari kalian masuk masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia solat duarakaat. Yamurah yang rahmati oleh Subhanahu Wa Taala dalam hadis dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taalaanhu dia mengatakan aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna min ashraati saa an yamurah rojulu fil masjid la yusalli fihi roqatayim di antara tanda-tanda hari kiamat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang melewati masjid dan dia tidak solat rakaat dalam riwayat an yajtaza rojulu bil masjid falayusalli fihi dia melewati nyebrang masjid hanya sebagai tempat nyebrang saja tidak solat. Dalam riwayat yang lain min asyratis saa'a antut takhadzal masajid turuqan. Di antara tanda-tanda hari kiamat masjid dijadikan jalan-jalan. Artinya orang mau sebelah dia lewat masjid tanpa salat dua rakaat. Orang ini tidak dikatakan dia berdosa, dia makruh melakukan satu yang makruh, tetapi dia tidak berdosa. Hanya Nabi menjelaskan bahwasanya ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat yang seharusnya seorang menggunakan masjid, kala tatkala masuk masjid dia salat dua rakaat. Kemudian yang terakhir uh, adalah di antara tanda-tanda hari kiamat kecil adalah banyaknya perempuan dan sedikitnya lelaki Dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Lau hadithan, la uhadhifannakum haditsan, la yuhaddithukum ahadun ba'di. Kata Anas radhiyallahu anhu, aku akan mengabarkan kepada kalian tentang suatu hadis yang tidak seorang pun akan mengabarkan setelah aku. Ya. Apa yang tersebut kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min ashroti sa'ah an yaqillil ilmu wajad harul jahal. Di antara tanda-tanda hari kiamat akan sedikit ilmu dan banyaknya kebodohan, wajad harul zina dan akan muncul nampak zina, watak suruh nisa dan banyak para wanita, wajad harul rejal dan sedikit para lelaki. Hatta yakuna li khomsinam roatin al koyi mul wahid. Sampai-sampai untuk 50 wanita ada seorang lelaki yang mengurusi mereka. Uh, para ulama ada beberapa pendapat tentang hal ini kok bisa lima, apa namanya, perempuan sampai lima puluh kemudian laki cuma satu sudah, sudah ada zaman ini atau belum berharap ketemu dengan zaman ini <laughs> di antara ulama menyebutkan di antara sebab sebab kenapa lima, perempuan lima puluh wanita laki laki cuma satu ada yang mengatakan karena terjadi banyak peperangan dan yang biasa berperang para lelaki sehingga banyak para janda banyak para janda sehingga satu orang lelaki karena dia dia baik maka dia pun mengurusi 40 wanita. Dia mengurus istrinya dan juga mengurusi istri-istri orang-orang yang meninggal para janda tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya satu orang diikuti oleh 40 wanita, artinya di akhir zaman, ya memang banyak wanita dan lelaki cuma lelaki cuma sedikit sehingga para wanita yang 40 tersebut mereka minta ingin dinikahi maka mereka mengejar lelaki tersebut mereka mengatakan angkihni angkihni nikahi aku nikahi aku sementara sang lelaki apa kabur dikejar oleh 40 50 wanita belum ada zaman sekarang ya belum ada yang mengatakan bahwasanya di antara maksudnya adalah terjadi banyak peperangan sehingga seorang lelaki memiliki banyak budak wanita dia punya sampai 40 budak wanita ya sehingga halal bagi dia untuk dia untuk dia gauli Namun yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Bahwasannya ini hanyalah sebab tam, uh, hanyalah Tanda-tanda hari kiamat Tanpa sebab peperangan Kata Al-Hafidh Ibn Hajar bukan karena peperangan Bukan karena apa-apa Tapi memang demikian Allah menjadikan wanita banyak nanti di akhir zaman Sehingga kalau orang dilihat di sensus Lebih banyak anak wanita daripada anak laki-laki Akan datang zaman seperti ini Sampai-sampai jumlah wanita Lebih banyak daripada jumlah lelaki Sampai 50 wanita Satu orang lelaki Kemudian uh, Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah Mengatakan ini masuk dengan Al-Qayyimul Wahid 50 orang Bagi 50 orang satu pengurus lelaki Ini lebih umum kata Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah bahwasanya Al-Qayyim ini yang mengatur perempuan tersebut Bisa jadi uh, wanita dia gauli Bisa jadi tidak dia gauli Yang penting satu lelaki-lelaki pegang 50 perempuan Dan dia mengatakan uh, Sudah ada di zaman kita Sebagian raja-raja yang ada di Turkiah ya, seperti ini Di zamannya Imam Al-Qurtubi Sekitar abad keberapa, abad ke-6 kalau tidak salah ya. Ada seorang raja atau seorang amir Yang menikahi ya, Banyak wanita lebih dari 4 Karena kejahilan Padahal dia mengaku dia seorang yang muslim ini Kita katakan uh, Ada juga di Indonesia, ya. bukan cuma di mana Turkiah, ya. kita lihat ada seorang yang menikah 9 wanita, dan ini ke kebodohan Karena dalam Islam yang diatur maksimal Cuma berapa? Empat Ya, oleh karenanya di zaman Nabi saw, kalau ada sahabat yang istrinya lebih dari empat, ya maka disuruh cerai yang lainnya hanya empat. Karena secara, karena secara e, logis, secara umum, ya Allah alam bisawab laki-laki satu masih bisa mengurusi empat, masih bisa membagi cintanya. Tetapi kalau lebih dari empat, dia kebingungannya banyak. Kalau sepuluh, gimana aturnya? Anak-anaknya bagaimana? Jadi Anak ya, Allah memberi batasan hanya empat kepada e, setiap Muslim boleh menikahi empat wanita. Dan kita sekarang tidak sedang membahas poligami tapi kita membahas tentang apa? tanda-tanda hari kiamat. Demikianlah para hadirin rahmati oleh subhanahu wa taala kajian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini kalau ada yang bertanya saya persilakan. Besok insyaallah kita lanjutkan dengan tanda-tanda kiamat besar. Ya. dia bertanya, apakah tahiyatul masjid berlaku juga di masjid haram, jawabannya iya tahiyatul masjid umum, berlaku ada dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hata yarkara atain jika serasun mereka masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia solat dua rakaat masjid nabawi maupun masjid haram hanya saja para ulama mengatakan sunnahnya jika seorang masuk masjid haram maka langsung tawaf, jika dia ingin tawaf jangan dimulai dengan tahiyatul masjid dia langsung tawaf, dia langsung tawaf setelah itu dia solat dua rakaat Karena setiap tawaf ada salat dua rakaat saya ulangi setiap orang melaksanakan tawaf sunnah salat dua rakaat ya salat 2 rakaat setelah tawaf dan tidak ada namanya sa'i sunnah banyak saya lihat orang-orang melaksanakan sa'i dianggap sa'i sunnah pakai baju biasa seorang tidak sa'i kecuali pakai ihram ya jadi sa'i itu hanya dikerjakan tatkala umrah atau tatkala haji adapun sa'i sunnah tidak ada yang ada tawaf sunnah tawaf sunnah salat tawaf salat dua rakaat tetapi jika seorang masuk ke masjid dan dia tidak ingin tawaf atau dia kecapean dia pengin istirahat dulu ingin duduk dulu maka dia salat 2 rakaat Toafnya nanti jika saya kecapean sekali atau masih ramai. maka dia duduk solat dua rakaat baru kemudian duduk. Jadi e, kata para ulama, maksudnya toaf mengganti solat tahiyatul masjid. Artinya bagi orang yang masuk masjid haram dan ingin umrah, maka jangan tidak perlu dia solat tahiyatul masjid, langsung aja toaf dan solat dua rakaat. Tapi kalau dia tidak ingin umrah, tidak ingin toaf, maka dia solat tahiyatul masjid. Adapun para wanita, ya, apakah dianjurkan mereka Salat di hotel atau salat di masjid Kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda La tamna u'i ma'allahi masajidallahi Wabuyutuhunna khairun lahun ya, Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid Ke rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka Artinya para wanita salat di rumah Lebih baik daripada di masjid ya, Karena lebih tertutup Kemudian lebih menjaga kehormatan mereka ya, Ini hukum asalnya seperti itu Tetapi jika ada para wanita ingin salat di Masjid maka tidak boleh kita larang, karena mungkin dia lebih khusyuk di masjid, dia lebih rindu untuk apa namanya mendengar lantunan bacaan imam misalnya, ya atau kalau dia di hotel dia cuma ngobrol-ngobrol, nggak -ngobrol, ada kerjaan, tapi kalau dia masjid dia duduk di masjid kemudian dia baca Quran maka kita tidak melarang, silakan, silakan. Ya. Terlebih-lebih lagi dia, ngapain saya jauh-jauh ke Arab Saudi kemudian solatnya cuma di hotel, apa bedanya saya dengan di rumah? Ya, oleh kerana kalau dia mau ke masjid jangan kita larang, silakan silahkan dengan, dengan syarat, tidak boleh dia berhias tidak boleh dia mempercantik tubuh, e, wajahnya karena akan menimbulkan orang-orang melihat dia dia datang ke masjid dalam rangka beribadah bukan untuk berhias maka tidak perlu dia pakai macam-macam di wajahnya kemudian perona pipi, membuat indah pipinya tidak perlu, dia datang kemudian dia e, sholat, kemudian dia beribadah di masjid kemudian balik ada lagi yang bertanya? silahkan saya Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Dia mengatakan ada teman dia yang setiap bertemu dah ketemu di kantor nggak cakap salam, ketemu di lift kucap salam lagi, ketemu di tangga ucap salam lagi, nggak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau kelihatan orang tersebut misalnya nggak suka disalami terus. Kita lihat kondisi dan situasi ya, karena tidak semua orang kenal apa sunnah. Hukum asalnya seorang terpisah dari pohon ketemu lagi ucapkan salam. Karena itu doa, itu doa salam itu kan doa semua keselamatan bagimu. Semoga engkau diselamatkan dari berbagai macam kemaksiatan. Semoga engkau diselamatkan dari berbagai macam musibah. Semoga engkau diselamatkan ketika di atas kubur dia dalam alam barza. Semoga engkau diselamatkan ketika di hari akhirat. Ini salam adalah doa. Maka tidak mengapa seorang mengucapkan salam terkait temulip. Namun salam dengan hangat, salam dengan ramah, ya. Ada orang cuma salam tapi tidak dilihat wajahnya. Ini salam sombong namanya. Assalamualaikum Dia hanya sekadar ingin menjalankan sunnah tapi tidak ada raut wajah. Karena tujuan dari salam kata apa kata, kata apa kata tadi kata Nabi, "Awala adallukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum?" Maka aku kabarkan kepada kalian satu perkara yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai.